بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا واستغفروا وذكروا الله فإنه يغفر الذنوب جميعا اشهد ان لا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين اما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نكون استضفوا govoreći o plodovima takva aluka na doljavuku, nemoj se prezimati tri sila tako Včera še mi šala govoriti o istim tim plodovima alna na hiretu. Jer vjernik se nada epom završiti na ovome svijetu. I vjernik što osjeti od velanja, od pa ledača iskušenja, osjeća ih početno. Da bi nako izvrženo vremena osjetio slast. Slast imana. Jer kroz iman se gradi ličnost. A ličnost muslimana je izrađena kroz svojstva, lijepa svojstva koje da treba se odrugiti, jer iz je čega je varuna toga takvaluk. Mi smo govorili da je takvaluk, dakle bojasnost, ono čime se rob čuva od kaznih svoga gospodara. Što znači da će takvaluk kvaluk ili bogbojazost biti nagod, da čini dobro da ispjekava zlo. Za razliku od nevjernika koji startno ili početno na ovome svijetu osjeća slanost da bi prodao svoj ahiret za dunjaluški naslade a onda vježno se pac. Da. Razumijete da je osnov ono da o čemu mi gomurimo. kao vjernici inšađu ta'ala očekujemo da nas Allah subhanahu ta'ala nagradi za naša djela za naše postupke da nam oprosti, da nas učusti na putu pravde i istine i da nas Allah subhanahu wa ta'ala uvijek eto, u kući ispirava na ono što je dobro što je hrv za nas ali na tom putu mi treba da oplemenimo svoje duše u činjenju dobra u izušavanjem obaveznu planjenju gnjeha planjenju druga što je usvišeni te barek o ta'ala zabavani Prva fajta je prva korist, ili blod takva aluka na ahiretu jeste da će Allah subhanu ta'la Bog i počastiti. Zamislite da kada budite gosti kod milostivog u džennetu čije, čija vlast nikada neste, kada se Allah subhanu ta'la počasti, počasti vas oni, što sa vam zavistiti ne možete, mi smo to i dovolili, sjeća kad smo govorili o dženeckim ljudanom živanima. Jer Al-Anjališanom kaže inna ekreme kreme inda Allahi edfako najplemenitiji ili najpočašćeniji kod Allaha i koji je sada u vas najviše, oj. Da bi čovjek zaslužio i dobio, zaradio tu čast ili počast, da to čašćenje kod uznišenu Allaha subhanahu wa on mora i učiniti ono što mu je on naredio tko sam razštovno nizavio, dakle, to je suština takva. Pa. A ovu kao plod, taj koji sami. Jer najmanja nagrada, najmanje nagrada, posljednji je čovjek koji će učiniti, reći ja smiješ, šta ti smiješ? Kad će u tišće, ja se časom. Nećeš da se ženiš, nećeš ništa, ko da se smiješ, ne bože tako. Dakle, naj... E, najve, Znači, najmanja nagrada, posljednji čovjek koji će ući u džernet je šta? Kada smo govorili u džernetu i džernetski nasećavaš se? 10 puta, koliko je zemlja, zemlja i 10 puta još toliko. Ne mi ne znam. Ne zamisliti da ređe ljudi koji će biti na gledu kad Allah subhanah, Matava, pa Šehi, pa Jeres, pa Poslanica, pa Istana Ljubija, pa Dobrati, pa Postavač, pa Muža Vahid, pa... Tu ste reči. E sad, mi muslimani, jaz ne možeš. Treba da se joj isvrstamo u ribu po tih redu Ali bit i onih koji će imat pravo da biraju kao što je bio ko? Evo. Evo vek radijalno ovar. Da lahopustanih sadrana se da kod vas postavili, kaže ja sam zapustio. Kod vas ispratio ženavu, kaže ja sam ispratio ženavu. Kod vas udjelio sada, ja sam udjelio sada. Jedan lahopustanih sadrana se da kada šta? A neće se naći kaže jednom čovjeku da neće učiti u džemlju. I onda Allah po sanih sallallahu govori o vratima dželneta, dželnetkim kapijama. I onda nekaj samo ova sallam kaže, uh, neće biti, odnosno svako će ulaziti kroz određena vrata osim Ebu Bekri, nijemo će biti dato na izbor da uđe kroz koja hoći. Sada je Allah ono, samo u Upravo onaj po pojaznosti, vide nivoj po pojaznosti koje Ebu imao. I kad bi dođu određeni papci, mahni te go dale neškolovani ljudi. ljudi neobrazovani ne samo dio srpski i on meni kaže da je Ebubek voli men Dubović ovaj smo videli sam činiju se kako mi sam govorio o ne da uhadi isu kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve selle kaže ma asfilaka abi ono što bude ispad čonaka poričevu baš شتى أبو بكر رأيك رسول الله إني يحب أن تجمدر الله أبو بكر يَا بولي لسه و يبشه رزميك الحديث يَا رسول الله إني يحب أن تجمدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا أبا بكر أو أبو بكر لست منهم تريسوا أدنين تريسوا أدنين إنا الله جميلٌ يحب الاتجانبع. Allah je lijep i bolj Bekr radi Allahom je pomislio da je uljepšavanje oholosti. Ali je Allah, sada je samo jedan vid te je ohole spomenuo kroz spustanje nogavica. I oni tvrdi da je u hadisu navodno, sada je vlastno rekao, slobodno spustanje nogavica. Gdje je taj komad hadisa? Lažna lahopu se mislim, znao pravog značanja hadisa, te uil. Te uil u smislu tahrif, kvarenje hadisa. Da iskoristim taj neki žarbon, da potim neki žarbon. Ali nigde to u hadisom stoji. Nego je Ebu Bekrah radijalallahu anhu zbog svebog boja, straha od al Allah al subhanahu wa ta'la pomestio zbog toga što je bio imovićan tako. Da njegovo lijepšavanje, jer pazite nešto, vi kad nekada vidite lipo divjenog. Šta, baš sad se srce smiri. Mašallah, kak se ali podina tako. Kaj ta osoba što je došla, jedan brat iz tamne dinije, seljega, ne znam poima, kad došo uto sa non-room, doći u sve ubijamo, i košulja i hlače i kapca. Mašallah, tvare, stvarno pota. A evo njega, obdario je poto. Imovelku bravu i sad mašalo violi. I i ovaj, mašallah, jer ne kako se pina sredila, mašallah tvare. A kreiš rekoga koji da je pažem tome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 U prvom rizu iz tako malke. Mm -hmm. Ako sto vrata, posta Može se stalno post. Ako sto vrata, sadaki. Ako sto vrata, dobro činstvo. I tako, Ali i okam. Mi smo neuzugrila hrala. Sva vrata. ja se ne i uziviti hrala. Pa šta ću ja, ja smijem uvijek da pa smijestim ispod vrata. Odješaj. Dakle, da... Kad smo mi sve sva vrata zatvorili svojim grijesima, svojim postupcima, svojim odnosima jedni prema drugi. I da je nas teško da morate vidjeti nekolu cijenom ljudi da se slažu oko iste ideje. I uglavnom ono što nas sveže vežu nas interesi. Da neka Marka Levije, proda taj mjera. E to je lahko poslednjih salasadnog suzorala, ali pokažem. Dakle, u zadnjem tom Aher Zemanu, poslednje vrem presunjih čovjekom koji jednik osmancem jednik osmancem jednik osmancem vjerikom učeni vjernikom zato mi da napstanis da se razdaje ili adine u vladin od dunia da svoj vjer za svjesku korist i danas pogledajte ne moramo konkretno govoriti el pojedina pa što ja ti pete deset godina al pola danas našto su svi ljudi svoje ubeđenje svoje vjerovanje da onda kad ih pogodi su mutualna fitna onda okreće i se gubi do i ajde dru Stakvalnik biva uzrokom uspjeha i pobjede na ovom izvijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Onaj ko bude se pokoralao Allahom i imao u postaniku, i ko bude se Allaha bojao u jednika strahom, to su oni koji su uspjeli i oni koji su pobjedeli. Konačan uspjeh za vijednika si biti kada? Hvala ali nekako nastao gledan, te priglašeno. Kada je konačan kad venice dođu do Mali Jespast sigurno do vrata Jespast sigurno Tu se nasčekao A jer se s habi strahovao i govorili, kada mi jedna noga bila u ženet a druga van je da tevoje bi se da noge ne plače ni prasi ne plače malo To je tako To je tako da kudo uđe u ženet nema povratka Odnosno neće biti vraća Ali se oni bojali strahu, ali to je bio strah od Allaha, istinski strah. Pa mi, k'o smo mi čitajim svojim vududima u pođanetskih vašći. Već se vržkamo tamanim rikama i sanim hanumicama. Tako se, tako se ponašamo. Ali, suština toga kao što Allah subhanu wa ta'la kaže Mayut eva illaha wa rasulahu, ta ta i ak će Allah me takvi, pa ulaj bihumu onaj kao budi se pokoravao, Allah i njegovom poslaniku. I jedan čovjek analizira svoj život. U svoje pokoranosti, Allah. Da se mi samo blaviramo, da se mi samo sami sasavoziramo, pojedinci bi da prevaraju nebude bila gospodara. Pojedinci bi da prevaraju šarijet. Sine sam čuli nekog anegdota da se desilo u Dva se sjedla i kaže on njemu, vidiš, ovu, ovo je ja tehnički problem čamni, ali njegova je cijena van žamije, kak zate da znaš koliko ja te to van žamije predan ti uzme odi. Tako da ne bi izgubila, kak da mi žamije. Iz... To je što dakle minimalno. Ali ljudi još mnogo neće stvari vas. Mnogo neće stvari nas. Ljudi se na osnove što je. Ljudi zaboraje na osnovne stvari u svojim djelima. Čovek se rastaje sa ženom, da ovo je treći razvod braka i sad on ima drugu rana, tako dakle on zna no, da ne može da odali žena, mi kažu ili ti moju ženu ženio, pa taj je ta lakrita ja puno sve braviti. Mm. Nijedan trotke nije pomislio na adi sa blavopu, sa nika sa laselem, kada da je, poput, da je ta osoba poput izdaj mi jednog jarca. Izdaj mi jednog jarca. Izdaj mi jednog jarca. Nisto ga sjetio. Ma Jer ja samo treba kafa i čivu. Abusa mu suprca, najbolji smo odkuštili i sebi smakamo odabrani na ubrani. Popit, popit koga? E, tim se mi zavaravao, da li je pokornost Allaha, njegom poslani izgleda, u takvom jednom odnosu? Biha vađe na Allah, Oni hoće da Allaha pravi, ali Allaha će njih prevrata. Svi ajed koji govori o tome, ili Allaha spred kada, da, Allah spretka, da Allah hoće prevadati. Na što se odnosi ti ajed? Kako se ti ajti pripisuje Allah? Raspletka li je Što znači? Ibn Kathi rahmatullahi wa ta'ala koji govori o ovim ajtima. Oni želi da Allah prevrti, Allah će njih prevrti. U bukvalnom prijevod na, na našem jeziku značenja ajta kaže da će Allah subhanahu wa ta'a sve njihove spletke okrenuti protiv njih. Jer Allah će vršanom Kurandaohim odluva pa kaže La hekul mekru seju ila bjehlem. Ko drugom, opet kažem, nebukvalno prevedeno, u smislu značenja prve. Dakle, ko drugom, ja vam kopa sa nju, upada. E tako će njihovo stanje biti. Dakle, on spletkari žele tebe, isto kao što ćemo na afici. Dođi će na sudni dan. Dođi će na sudni dan. Kad se završiti sudom, I onda će Allah subhanat ova tvojka mušljike i nevjernike, a monavki će šta sa vjernicima. I monavski će pomisliti da su šta, vjederi. Pa će onda šta, vjernice malo od njih udaljiti, sa ono svojom svjetlošću koja će sjati spred njih, za njihovih glava, pa će šta, povikati. Sačekajte nas da malo se okoristimo od vaših svjetlosti, pa će onda se udaliti sa ogledom, brzinom, čija će biti vajenština bolna patnja, odnosno unutrašnjima će biti bolna patnja je anština Allahova vrst. Dakle, anština za one vijednike, unutrašnju slavno za Zašto? Jer su one na Dunja Aluku varali i mislili da varaju one uzbi Allahi Allah, pa i Allah Subhano Ta'ala ime iskušao Rasulina. Dakle, da poslije je trenutka, Allah ime dokazalo da je on gospodar i i oni koji izbili prije njih, i oni koji izbili poslije, koji zašli poslije njih. Razumijete li to? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala se te stvari ne pripisuju direktno kao da on ih čini. Nego, Allah subhanahu wa ta'ala je, s kojima prije rekao, gospodar, svi spretki, to je sučtina, i Allah subhanahu sve. I uvijek govorio, Allah stvorio dobro i zlo, Allah zašalno da ređu ih dobro i zlo, to je ljiva moć. I on je vladar. I ne može nikog pita zašto Allah činio to ili to. Nego, toga što su oni ženulce i dalvarce sa vijednicima, trgova, kupova, vjerovstvar, Naše našoj društvu ono na imamo munafika. Imate mnogo munafika u našoj za koje mi mislimo, maša Allah, to parke plastika ono i priljka, a on je udvjela truhu iznutra. Zna se vama sačuvane fakult. I u kom je od nas danas ne pojavljujemo tu munafiku? Komi kom je, kad govori slaži, kada obećaja slaži, dakle iznevjeri, kad mu se provjeri, on opet iznevjeri, i svađa, neši Križ prazi granica. Hvala Treći. Tako upiva uzorkom spasa na sunjem danu od Allaha subhanahu taala kasne. Bolje je kada kažnjamo, kasnjem je što ko. Allah ništa nije teško. Yalla subhanahu wa taala se potpava što ime. koja vrsta kamena? Pa foshodno kamenje, oraško se svoje kibrih. I kona se toga kaže kibrih, to tako, prosto se ši da podpalite. Zašto foshodni kamenje? Še mi je? Zašto? Zato što najžesči gori i najviše je da oprostite smrtej. I zbog patnje koja će istići, da bi jela svona više izkušao, bi će im podpaljeno tako čajnevska vratra. I onda će im gori ti kože. I kada im se te kože sa gore, onda će imala svona zamijeniti drugim požema zato što evo, na jebe, da je da je u koži da, centri, dakle, da se centri kroz kožu se çapuo kada se na nema više voda znači što ti suiraš znači tako trebao vitrapati ali takvalog da je potreba da se spasimo te Allahom ispunio ta lokasta jer kojnoj meni vid kazne tog talah sallallahu alaihi kaže uzme se za svoju kame a da bude u najmanjim nivo okazi to što će se podhvat dvije žeravice ispod peta pa ćemo ga uključati nazas. Kao što opržite, barka lofik. Šta vas meni odmah se tiče meni odma se kosa ne postriže jer se malo oprži, bilo gdje na tjelu. Ako je nešto oprži tako dalje, neki da neki tamo ne trebamo kosa se naeže i treba je malo vremena da se spustiti. I sad se oprži. Pa možeš staviti kaladonte, pa možeš staviti ribnjeg ulja, pa možeš staviti šta ja znam, raza nekih knivita, to je ono, masa hlađenja, hladinu, nazivno što stojnice, nevko je tako se klad zovem. Da ih ličiš. Ali šta ćeš tražiti neodobljena, šta ćeš tražiti, anamonitno što, učenjem da se zliči, ništa. I budu zatražili, kad budu zatražili, bit im data šta, ključala voda i katerina. I bit će im data drnje u tole glav, a ti neće i u tole žič, a u tole ti neće. Ne samo smo to saču u tole. E, takvalu biva u zrukom toga, spasa tako gazala. Allah subhano ta'ala kaže وَيْمِنْكُمِ اللَّهَ وَارِدُهَا كَانَا رَبِّكَ حَتْمًا مَقْبِيًّا Nema nikog od vas a da neće doći do njih. Do čeva. Žehenemski vatr. Ukol je kada budu, kada budu, kada budu je on prelazim. Pris usiva č I šehadeta. Kako će šahid? Kako će šahid? Munja. I jednako, ko će ubijet da džihad nije vrhunac islama? I da džihad, odnosno borba na lahom putu, ili mrt na lahom putu, šahadet nije vrhunac? I užitka, i spasni na ovom i na ovom svijetu. Na ovom se spasiš od svegledanog što sad čovjek trpi. A na se svi spasiš od svega onoga što će ovdje trebati o kojima mi govorimo u novacima i Je tako? I upravo taj prelazak preko siravču kriji će biti tako da će biti svi dovedeni na džehendemu, gledat će u džehendemu. Pa će jedni prolaziti rzinom ulje. Prvi koji će proći, a ne samo rzinom. Pa onda, dakle, kao koljanic pada, kao brzo da kao oni koji Samo ne da trči da brzo nego polako trči, ona bi će letjela, ona bi će pužati, da će onda fatati, znači kila lei, to jest cengela, kuke, kanje, kako već hoćete. Ko će htjeti pa i bazati žagena ne mogu zbijati. كان ربك يحب النقديه، توي بيلوшта. Sigurno odrva gospodara tvoga. Sigurno odrva gospodara tvoga. Svako mora dojde Ne vjernic da vidi šta ih čeka i padaće u Čehenna, a vjernic da vidi od čega je Allah upratila spalaciju. Na dan kad budemo spušteni u kavu. Da ne malođe o šan dan, da budemo od onih koji će se pokazati mjesto u Čehenna, pa će doći mele kad se reći, to ti je bilo pripremljeno. Pa ti Allah zamijenio i kaže ovim uđenetu, amin. I onda šta će reći vjernik? Gospodaru, poživuć se sunnjim danom. Zašto? Izjeni da dobije ono što je bit. Nakon onoga što je przestrapelo. "Zume ljudi koji su se bojali i nadziru zliminima u grobovima, zatiči u oni koji se bojalo, koji sa laga bojal, a oni mćnog oglešine nepravedike ostaje. Grobija pore da ripopa san razvaca dikogorost. Kao što biti bacali nevjerici uzjene. Kređić. O. Piće szczepane za kike. Iza, da vam da baset, i da oprostite vam na stražnicu, Melot će ih normalno basat i udaraće glavom u žajnevsku tlo, a da, da malo te ne, ne damo nema, udaraće ovim, dakle, uh, kikam, odnosno, čelom koji je trebalo da pada na jer da u a padalo nije. E tu je taj spas. E zato je ta kvala, i zato mi govorimo o podojima ta kvala. Lijepo je bilo ko sam govorio od njava, pa lijepo nevo, pa lijepo osjećaj zavr ali kad dođe, ali kad dođe da se ahlijesko stanje i onaj svijet, da Allah se pravda da pomođe i meni, biva uzrokom prihvatanja djela. Innamete qabalu Allahumina muttaqim. Allah prihvata od Bog Ljudi činaju djela. Kada bi subhanahu wa ta'ala kapulu i naše namaze naš post našu sadaku i odjelova dela ono što mi činimo barem bi se mogli nadati da ćemo biti spašeni i mi se nadam da zato vi ko je ja vašo sposobnim pije gradi svoje vjerovanje na čem strahu ljubavi na strah je šta osnova strah je osnova takle naši akije naše vjerovanja al murada balansira Staviš taj strah na balans, pa se doda nadi, a pa se doda čega tako da čovjek može da očene na njo, jer inače... Zglajzali ovdje, koji ste se zglajzali pojedine sretke da Ne iz straha, ne iz bez obrazlaka. Nije ima straha na kraj pamete Onda se boji, Aha. Kaže se da. Dakle, on je da se boja Allaha subhanahu wa ta'ala, da se pojman nego u vjeru što treba se pojman, po shvatanju salifa, po shvatanju ashaava, ne bih čili što čini, je tako? Da. Dijela, da bila prihvaćena, treba da budu shodno čemu? Šarijetu, da budu shodno shodno Allaha subhanahu wa ta'ala, da budu iskreno nad Allaha Mi govorimo, mi smo govorili da tim, mi smo govorili smo da dakle, zato tim uslovno. A onda kada analiziramo, ta sva djanka čini mi kaže nema spuz za jedan se ono što čini, je l'noćina mat. Onda kada analiziramo, danas su ove bije stvari dakako svršes tome, da bi posunito Allahu, poseg da bi po šerijatu Allahu, posunimo se u svemu Allahu. I da li ih isra Allah subhanahu wa taala. Počista nađemo, da nam nedostaje jedan. Ako ne. ga dva ovog ustava. Ja sam sam sačuvala takva toga. Jer, kaže, hajmo na noći namaz. Hajmo na noći namaz. što atmosfera je više, je ovo ono, svi se svijela tamo, vam nekdo ne se hurme, neko tako. Već po I kaže, hajmo, na toj to sila ima, na to mjestu, kada je to, kako su vidite. sad možeš fasovat hamburger, možeš fasovat ovu, možeš nešto koli. Već se Dakle, ambijent onoga, kada dođu ljudi da ostušaju, ako ništa drugo, ako nema korist u što sam ja rekao, ako nema korist u ovom što sam ja rekao, bar ona korist, to došli, pa moli za one koji su došli iskrenu od toga. Bar tu. Pa govoriš da spuste svoja krila nad njih, to je Allahoma blagodati, smira, tišina i ljepota, harmonija, ono što je jedin čeli, jedan je dobit i gospodar oprosti im, gospodar oprosti Sve u se ne završi i A dok oni mole, njima moli koji? Ribe u Jer Melec stavi svoje krila na oni traži onima koji traži znanje Allah i Biđer. Pa, pa njima moli i ribe u moru. Suhanallah. Rido se do dersa. A da bi danas bili na dersak. se nisam vas no jedzi volina 10. Oh, Alou, daveren brat Halid, brat doma koji put svaki dan cene, znači onaj kako se zove. 10ka, ta. Idi ot ti, habibi, moro piti hoće od koshida, trošiš, ali koliko bi je došlo. Zašto? Interes. Interes. Em iskrenost. Ne nevezano za Vrstu predavanja za, za predavača za njegovo ime, za njegovo znanje ili neznanje ili tako da je. Čim to? Koliko danas ljudi traže onaj znanje Allahove? Nema da ima stavno prišiva ovaj, jedna ovaj, tjeza. Ne radite, ne slažete ne možete se, i tako da. Nekaj komircija sedim. Ne zna da nam se to prepisujem. I najviše boljih u kraja vi ne radite. Et joj ti radite. Hvala vam ti biju. Ti po Sarajevo da vodaš. Ti bi mogu na svaki vers Pa da vidimo, da analiziramo gdje ti u Sarajevo versujo. Pa gdje drži šeš Safet? Pa gdje drži šeš Bilao Bosnić? Pa gdje drži šeš Anad Magreć? Gdje drži tako redan? pa kočiš zeljsko dobijski kanton pa ko da je do Lars Ribosha i pa naš brat je mi teniš H a u kari pa imam brat şeyh Abdul fezba pa ima uno centralni portal jas pa, pa, ja pa. aliop ti nisi tražio Allaha na osnovi jer da si tražio ti ga dobro poznavao svaku adresu gde se ta dodavane država A pa kad izađeš sa jednom rečencom koji si ukoristio tijenoć, pa da. Ako je to bio kapacitet ovog svata tijenoć, pa hamdolj moj. ništa nego ništa. Bolje njega se bio kako na halet, na nekom tamo rungišpilu, tam dopil, pa jel tako je ovaj ali. Izigravo sam, on po čarši dodaje vodog, prodavao zjale i bavite te 6 šest godina na studiju. Poželje te šest godina na studije i každe pa upodio sam kaj svaki kameničak na čarši ide vidio sam i každe kada su te mijenjali. <laughs> A imam je to, nikada završi školu. što? Namirsio se će vaba sa čašije i napio se da je vode dole sa Sebila i on kaže pusto i te vode kako se napije sa ovaj česlija <laughs> i tad više odavde otići djeće. A znamo ko otiće djeće. Peto i peti plod, jesna da tak paluk bivao uzrokom, jakim uzrokom. Nasleđivanja dženneta i džennetskih bašći, uživanja ljepota i to je ono što čovjeko sličuje. Allah subhanu wa ta'ala kaže Telka džennetu la ti nurithu mine ibadina menkana kaqijia To je džennet koji će umidatu na ases onima koji se budu bojali. Od naših, komit, naših rodova. Ovdje imamo šta? Allah subhanu prvu ukazuje na džennet. To ukazuje da će se naslijed, što danas džanet da postoji, danas tlentačno postoji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala te ljude kako oslovljava sa svojim robovima. To što je robovijet, oslo, obudijet uh, robovanja. Allah subhanahu wa ta'ala najizušeniji čin. Pa onda Allah ta'ala to upečati čine. Men kene takija onaj bude oko bojao sami. Od nas se puno ne tražimo. Već ćemo završiti sve peti. Vidim već pratnice se odtaje. Da bi čovjek, on što čitao u Rime, govorio, zada je tiško biti Bogu bojazan, zada je tiško svoje život uskladiti na onome što se ovdje vidite naoži. Jer sam rekao da kao vjernik početno se patiš. Jer nema nikoga na zemlji da ga Allah smutala neće iskušati. Allah kad zavoli jedan narod, on ga iskuša. I koga Allah stavi na kušnju, stavi ga na, na kušnju zato što ga voli i stavio ga na kušnju zato da ga očisti od rijeva da bi na sunjem danu, jer na onom svijetu, čento, da bi došao, a odmah je oprav bez grija. Jer i poslije tu do, dobra djela, o kojima govorimo, čita orijem prosta kvalok. Petan vaza, psa, čiste čovjeka grija, rab vaza, dar čisti čovjek, džumen do džume, čisti hađ, čisti, takvim, non stop. Ali uvijek čovjek počini, čini grije, došao z hađa i kaže, on je hađa, a što je da, on je hađa, a miše ne griješi, nebude bi lahko, ali. Uuuu, uh. koji se je postavljena na sum bezlušan davko odhaža, šta je modljena 600 eura dači mu 4800, sada so nismo više gnešnici. A za bolost da hadica lahko posna njih se vesela, svi su, su svi na gledanom gnešnice, koji se. Kaj, da nema lahko proti našeg gleda, amin. Amin. Amin. amin. Kao post toga, treba da bude takvo av. A ja ne više dulio, završit ćemo s ovom petom trškom, pa se bi šal nekada ćemo završit tam nekada. Hvala, će biti za Pa je završništ. Vjero, hvala, hvala, hvala, hvala. Hvala, ću bi šalat završniti s polovinom i ula. Sala, vjerov, sada, zato, zato, zato,